Olímpiques. Segons el cap de premsa de la Guàrdia Urbana de Barcelona, un dels seus objectius principals és el control del transport escolar. Es controlaran eh, tots els autocars escolars que s'explanen per la ciutat de Barcelona, eh, comprovant que l'autocar té les condicions eh, tècniques i legals per poder fer el transport escolar. És a dir, que eh, hagin passat l'ITUB, tingui els permisos en regla, els controls i porti els contractes totalment legals i no n'hi ha gent de transport pirata. De moment encara no hi ha dades sobre el control que la Guàrdia Urbana està fent avui als autobusos escolars però tampoc hi ha dades sobre el nombre de denúncies per infraccions de tràfic. Segons el cap de premsa de la Guàrdia Urbana els agents seran especialment severs amb els motoristes que no portin el casc i amb les infraccions que destorbin el trànsit i també els vianants. Catalunya Informació. Dos quarts de vuit i vuit minuts, temps per saber el temps que faran les pròximes hores. Les boires, els núvols i la mala visibilitat continuaran essent generals les pròximes hores a tot Catalunya. De moment no esperen canvis climàtics per a les pròximes 36 o 48 hores. Les temperatures màximes es poden situar a prop dels 25 graus, però la humitat farà que l'aixefoó sigui molt alta i es faci notar. A l'interior més sol que no passa la costa on els intervals hi haurà núvols i mala visibilitat. Així doncs, les temperatures màximes seran de 25, 26 i 27 graus. D'altra banda, el País Valencià i a les Balears, el temps tampoc canviarà. Només destacar alguna tempesta a l'interior de la zona sud del País Valencià. I aquesta és la previsió meteorològica quan falten 6 minuts i mig per arribar a 3 quarts de 8. El ministre de Defensa, Julián García Vargas, ha confirmat avui al Senat les paraules del ministre d'Afers Estrangers, Javier Solana, que aquest matí anunciava l'enviament de tres militars d'alta graduació a lex Iugoslàvia. Vargas ha afegit que segurament un coronel espanyol serà el cap de l'estat major del subcomandament de les Nacions Unides. Catalunya, Informació, Madrid. El ministre de Defensa, Julián García Vargas, ha confirmat aquesta tarda que l'exèrcit espanyol enviarà dijous un general i dos als comandaments a Zagreb per participar en les operacions humanitarias que faran les Nacions Unides als Balcans. Les tropes espanyoles a aquesta zona tindran unes regles de comportament especials perquè el conflicte als Balcans també és es especial. Jo he repetido ja otra vez que la regla de comportamiento que centramos en las españoles serán las que determine Naciones Unidas. Y precisamente eh se acaban de dictar unas reglas de, de actuación en el caso de sufrir una agresión que más allá de las que son normales en misiones las Unidas, puesto que se establece también eh, como causa para repeler un ataque en que la misión se ve dificultada por fuerza. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido se va avanzando en una dirección correcta. García Vargas ha fet aquestes declaracions avui al Senat després que ahir l'ONU aprovés una resolució que amplia l'acció humanitària a la protecció dels convois d'ajuda. El ministre d'Afers estrangers, Javier Solana, ha dit avui a Madrid que no sap quines són les atribucions i les competències del comissionat d'accions exteriors. Càrrec ocuparà oficialment des de dilluns el fins ara conseller d'Agricultura de la Generalitat, Joan Vallver. Tot i això, Solana s'ha mostrat convençut que aquest comissionat complirà la legislació vigent. En qualsevol cas, estoy seguro que les atribucions que, que tenga estarán pues, de acuerdo con lo que marca la Constitució i con el principi judicial e unitat d'acció de exterior d'Espanya, de és el nom que cala la menor duda. Javier Solana ha afegit que espera saber ben aviat la finalitat d'aquest nou càrrec. Maragall diu que la política quotidiana reprèn amb un clima de renovada confiança després de la pau olímpica. L'alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, considera que la vida política s'ha de beneficiar ara del clima d'entesa institucional, de la mateixa manera que la ciutat també ha millorat durant el període olímpic que ahir es va tancar amb la cerimònia de clausura dels Jocs Paralímpics. El que ens queda no és tornar a zero, sinó tornar a un nivell molt més alt del que tenim al principi, abans d'aquest període. I jo crec que en política passa igual. Tornarem a la vida quotidiana i tornarem al debat i a la controvèrsia que és sana i que és natural i normal però ho farem des de les posicions enquerides d'un triomf, triomf conjunt molt important davant de tot el món i per tant amb un clima, jo crec, de renovada confiança. Maragall ha dit també que Barcelona ha de continuar lluitant per ser la millor ciutat d'Europa i que l'etapa d'impuls encara no ha acabat perquè hi ha molts projectes en curs com la rehabilitació de Ciutat Vella, l'obertura de la Diagonal al Mar o les grans infraestructures culturals. L'alcalde de Barcelona ha destacat tots aquests projectes a la inauguració aquest matí de la reunió de l'Urban Land Institute. Aquesta organització internacional que s'ha presentat a Barcelona i a Catalunya té 16.000 associats i és de caràcter educatiu i d'investigació. El seu objectiu és aconseguir més qualitat de vida en els camps de l'Urban i les promocions immobiliàries amb un millor aprofitament del sol. Ja no cal esperar les hores amb un. A tot hora, Catalunya Informació, ho diu tot. Tres minuts i arribarem a 3 quarts de buit. A Catalunya Informació repassem altres notícies de l'actualitat. L'estat espanyol ja ha rebut els primers 96 carros de combat M60 estadounidens transferits com a conseqüència dels acords de desarmament convencional a Europa. Per ells s'hauran de pagar 51 mil milions de pessetes en 5 anys, segons han dit fons del Ministeri de Defensa. Les dreçanes espanyoles han contractat durant els primers sis mesos d'aquest any 10 vaixells que sumen un total de 12.318 tones de registre brut compensat. Això suposa un 17% de les 72...